Aquesta setmana han entrat en el Parlament els pressupostos per a aquest 2011. El Govern de la Generalitat ha mantingut l'escenari de retallades amb l'objectiu de reduir el dèficit de l'administració catalana. Aquestes tistorades han causat un gran impacte social perquè s'han vist reduïdes les partides pressupostàries en àmbits tan sensibles com la sanitat o l'educació. Per parlar d'aquest escenari i com pot impactar els tianens i tianenques, avui comptem amb la presència d'Olga Ruesga, directora de Comunicació i Atenció a l'usuari de Badalona Serveis Assistencials. L'empresa gestora que cobreix el servei de salut a Badalona, a Montgat i també aquí a Tiana. Molt bon dia, Olga. Hola, bon dia. Què tal? Com estem? Com estem? Doncs bé, entre el que cap ve. Molt bé. Doncs escolta, mira, com comentava ara fa un moment, els pressupostos han entrat al en Parlament doncs, aquesta setmana uh -huh. i el govern, tot i haver fet unes petites modificacions pel que fa a la partida de sanitat, doncs ha mantingut aquest escenari de retallades. Uh -huh. Llavors, en aquest sentit, des de Badalona Serveis Assistencials, m'agradaria que fessis una valoració Uh, ja que vosaltres coordineu l'àrea de Tiana okay. i saber doncs, també com, com us ha impactat aquestes tisorades i quines mesures, i quines mesures perdona, de contingència esteu prenent. Uh -huh. bueno, nosaltres en aquests moments estem treballant sobre una, una realitat d'ajust econòmic que ens va plantejar el CatSalut fa ja uns mesos en la que ens demanava un esforç de reducció de, de la despesa al voltant d'un 8%. No? Eh, nosaltres en el seu moment ja vam, ja vam manifestat que era pràcticament inviable sense tocar estructures bàsiques de l'organització que podien fer malbé doncs, tant a professionals com als propis ciutadans i que, els que el que ens podem comprometre era estudiar un seguit de, de mesures que intentant millorar ingressos complementaris de dies que no són a través del CatSalut i reduint a algunes de les despeses que, que teníem previstes en el nostre pressupost, podíem arribar a una franja de reducció del 4%, que pel nostre pressupost aproximat són doncs reduir uns 2.059.000 euros aproximadament. Val. Aquesta millora d'ingressos eh, que m'has comentat eh, uh -huh. és factible eh, és factible aconseguir aquesta millora d'ingressos o l'heu aconseguit? Eh, mira, eh, és poc significativa però és una línia en la, que ens, en la que ens plantegem treballar és poc significativa perquè nosaltres el 98% del nostre pressupost és un pressupost que ve a través de, de finançament públic majoritàriament del CatSalut també de l'Institut Cat de l'Institut Català d'Asstències i Serveis Socials, també de l'Ajuntament de, de Badalona. vull dir, en general, eh, però pràcticament és administració pública i tota l'administració pública està greument afectada per la situació econòmica. Tenim algunes línies de treball mútues, amb algunes línies eh, que hi ja treball que ja ten, ja portàvem i que el que volem doncs, intentar és consolidar-les i potenciar-les perquè en la mida del possible patirem menys. En el conjunt global del pressupost és un percentatge molt petit, però això no treu que ens haguem d'esforçar per intentar incrementar-lo. Heu aconseguit aquesta, aquest, aquest descens del 4%. A grans trets, quins serveis o prestacions als ciutadans tianencs es poden veure afectats? Mira, els tianencs es veuran afectats poc afectats. Eh? Uh, Pensa que nosaltres som... Aquestes xifres uh, estan plantejades des de l'àmbit del conjunt de, de BCA i BCA té diferents línies d'activitat, l'atenció hospitalària, l'atenció especialitzada i l'atenció primària. Pràcticament l'atenció primària i l'atenció urgent no es veurà afectada. Uh, estem mantenint l'activitat... La, amb, el, amb els mateixos nombres de professionals que teníem eh, fins l'any passat. I, i, si la, i si el nombre de demanda per part de la població no es veu incrementat, eh, jo crec que la població no se'n ressentirà o se'n ressentirà molt poc. podem períodes d'estiu en els que alguns professionals doncs, com és lògic fan, fan vacances, donc tindrem períodes més franges horàries més ajustadetes, però també la població tianenca fa vacances i baixa molt l'activitat en aquest període. O sigui que jo crec que en aquest sentit els tianencs no tindrien que, que patir. On sí que es veuen més ajustades les activitats són en les altres línies d'activitat que nosaltres tenim, que és en l'àmbit hospitalari i en l'àmbit sociosanitari. Però no exclusivament en aquest, hem, hem iniciat línies d'ajust de, de la despesa doncs en, en, en materials de farmàcia, en projectes informàtics, en els contractes de lloguers que tenim de diferents locals que, que ocupa BCA en diferents, diferents eh, edificis. No? Doncs aquí hem reduït molt la despesa. Eh, hem, hem anat treballant una mica, mira, per, per donar-vos una idea a el, l'ajust del conjunt de les accions que, que hem posat en marxa Um, per aquest any hem prioritzat un total de 28 accions i aquestes 28 accions ja sumen aquest, aquest, aquest estalvi de 2.059.000 euros que era el que ens vam comprometre en la regió a treballar durant aquest any 2011. No? Alguna d'aquestes 28 accions, ens podria especificar alguna cosa més? A sí, mira, un, un grup d'elles estan molt orientades a, a, a, a la despesa variable, el que nosaltres entenem com revisar els contractes de lloguers, reduir despeses en, en, en informàtica, reduir despeses en formació i capacitació de professionals, reduir despeses en material sanitari i en, en farmàcia l'impacte de l'estalvi en aquestes accions um, gira al voltant de 330.000 euros. Val. Abans has comentat que sí que ja haurien algunes línies que estan més ajustades, com és en el cas de l'àmbit hospitalari. En aquest sentit, durant aquests dies han sortit informacions on possiblement hi hauran intervencions hospitalàries que retardaran pràcticament vuit mesos, el que significaria que possiblement un pacient hauria d'esperar pràcticament quasi dos anys per poder rebre una intervenció. No sé si, és de, si des de l'Ona de Serveis Assistencials aquest cas pot succeir. Bé, bueno, jo, jo amb aquestes xifres de temporalitat no em puc comprometre perquè cada procediment quirúrgic té la seva vida i el, i el seu procés, no? És cert que nosaltres teníem una activitat, tenim quiròfans, en total tenim quatre quiròfanos, i, i que funcionen a ple rendiment els quatre eh, abans matí i tarda, ara en aquests moments només matí, perquè tota l'activitat quirúrgica que teníem programada per les tardes, el CatSalut ens l'ha reduït, com que ens ha reduït l'activitat perquè ens compra menys activitat, no podem mantenir els quiròfans oberts per les tardes. I aquí hi havia uh, un volum en, en aquestes tardes que, que, que quan nosaltres diem és que hem suprimit l'activitat quirúrgica de les tardes. Era una activitat que el CatSalut ens la comprava justament per eh, evitar una demora superior a 6 mesos en, el, en, en la majoria dels procediments quirúrgics no? eh, perquè es considerava que en aquests procediments quirúrgics superar 6 mesos en llista d'espera doncs podria ocasionar greus molèsties al, als ciutadans no estic parlant de processos urgents que això és una altra cosa eh? que, que aquests es continuaran atenent i en perquè, perquè, normalitat però, perquè és un cas urgent correcte. perquè és un cas urgent o sigui, no estic parlant d'això, estic parlant de l'activitat programada no? llavors eh, clar, això és el que el CATSAL ens ha reduït i això evidentment és el que nosaltres deixem de fer Llavors, en aquest sentit, aquestes persones que en un principi estaven programades... En principi tenien les garanties de poder-se intervenir abans de sis mesos, ara no els hi podrem garantir aquests sis mesos. Els anirem encabint entre de la nostra llista de programació dels matins en funció de cada cas i de la situació, les anirem encabint mica en mica. Des de BCA ja... Heu pogut eh, donar eh, un termini concret en aquestes persones? Se'ls està dient o encara s'estan estudiant tots, tots aquests casos? Estem estudiant aquests casos i els estem incorporant. Hi ha alguns que es podran, es podran fer abans i hi ha d'altres que s'hauran de veure retardats. Estic parlant, parlant d'intervencions eh, que, que no poden ser considerades patologies, no? per exemple intervencions de d'efimosis, eh, sí que és veritat que en el mateix paquet d'intervencions hi ha altres com les eh, pròtesis de, de genoll, però, però bé, bueno, les que són més greus doncs aquestes es prioritzaran respecte a les altres. El que, el que sí que ens estem comprometent nosaltres amb la població, i, i aquest és el discurs que estan portant a terme els nostres professionals, és valorar cada cas en concret i en funció del cas, doncs donar-li la prioritat que correspongui. Molt bé. Uh, Olga, uh, heu notat les molèsties uh, dels usuaris? Us han apropat... Uh, um han fet manifestacions, bueno, una mica en contra sí. de tota aquesta situació. Sí, sí, Noteu un mal ambient general per part de la gent que s'acosta als serveis de BCA? Bueno, jo mal ambient no, no diria, no? El que passa és que sí que estem rebent un increment de queixes eh, com a conseqüència d'aquesta situació i molts, molts ciutadans ja ens escriuen directament doncs que no estan d'acord amb, amb la retallada i sí que creuen que en aquest àmbit no s'haurien de, de suprimir serveis no? o, des, o de, de l'antilla activitat assistencial, Alú amb el que no estem absolutament d'acord. No? Però sí que ho estem estemant també és veritat que hi ha moltes persones que ens proposen coses. No? que es podria fer per reduir no? doncs diuen doncs, que els fàrmacs ens proposen coses com perquè tothom pagui despeses de farmàcia no? que, amb, bueno, doncs, que es considera que la gent té en les seves farmàcies de casa seva un volum important de medicaments que no s'utilitzen que després es, es, es fan un malús, que els, sobretot la gent gran no s'aclareix amb, amb, amb, amb els fàrmacs que té i bueno, doncs que aquí hi ha un accions que, es podri, que podrien millorar doncs, eh, les despeses que, que, que cada ciutada fa no? això, o el consum que cada ciutada fa de, de determinats productes sanitaris també ens arriben suggeriments sí. sí. Eh, pel que fa als professionals sanitaris de Badalona Serveis eh, com us pot afectar aquesta reducció de la despesa? Bé bueno, eh, en aquests moments estem portant en marxa la, la difusió de, de les accions. Eh, nosaltres eh, ens, hem, ens hem compromès com a, com a direcció a mantenir el, el lloc de feina de totes les persones que tenen un contracte indefinit i això suposa que molta activitat que ara fèiem amb personal eventual doncs, haguem que prescindir d'aquest personal eventual i que ja no el podrem contractar. Això vol dir que si ja no podem contactar amb personal eventual per poder garantir el lloc de treball a les persones que ara el tenen indefinit, tenen que aquest personal a fer canvis de funcions, o, o, o moure horaris, o, o, o moure, si ara estava treballant en una planta, pues, que pugui desvi... traslladar-se a, a una altra planta, no? o si estava en consultes doncs, que puguin anar en un altre àmbit de l'organització. Això són situacions que evidentment neguitegen perquè la gent quan, quan està a gust amb la seva feina i domina la seva feina, qualsevol canvi no el viu en positiu, però pensem que és una situació d'impat que durarà el temps que duri, un, dos anys, tres anys, però que a partir d'aquí, doncs, si no toquem estructures bàsiques de l'organització, si no prescindim de cap dels serveis de l'organització, estarem en condicions de que en un temps, el que, el que sigui, puguem recobrir la, la normalitat. No? Hem de garantir que, que BCA pugui, pugui ser viable com a empresa, com a empresa que presta serveis de salut i serveis a la dependència, aquest és l'encàrrec que tenim per part del nostre Consell d'Administració i per tant l'hem de poder garantir. No volem renunciar a cap servei bàsic dels que en aquests moments tenim. Per tant, tots els moviments, totes les accions d'ajustos econòmics que estem fent, les estem fent pensant que volem tenir un futur com a empresa i que, per tant, en el temps que sigui possible puguem recuperar la normalitat que, que gaudíem fa, fa un any per anar més lluny i volem, d'alguna manera, que l'impacte sigui el menor possible tant en els professionals que treballen amb nosaltres com en els propis ciutadans. Per tant, estem intentant fer mesures que tinguin les menors repercussions possibles en aquests col·lectius. Molt bé, Olga. Doncs per acabar, eh, des del teu punt de vista, creus que serà factible mantenir com fins ara l'estat de benestar social, sobretot pel que fa a la sanitat? O d'altra banda, creus que els ciutadans en general ens haurem d'acostumar que cada vegada més els serveis i prestacions vagin minvant? És una pregunta difícil perquè la pública contestar en aquests moments, crec que, el que el, en funció de com s'acabin eh, aprovant els pressupostos definitivament, tindrem un escenari més clar sobre si el que ens estan demanant d'ajustos és sostenible o realment hauríem d'arribar a traspassar una franja que posi, posi en risc aquest estat del benestar. En aquests moments estem treballant perquè pugui ser sostenible. No sé si a finals d'any, eh, depèn de com vagi... Depèn de com vagi econòmicament el, el país i quines són les consignes que s'han se'ns tinguin. No? Doncs Olga Rosga, directora de Comunicació i Atenció a l'Usuari de Badalona Serveis Assistencials, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Radio Tiana i bueno, desitgem que tingueu una bona feina i que al final doncs, bé, totes aquestes mesures com a mínim siguin a curt termini i tornem doncs, tots a la normalitat. Gràcies i bon dia.